يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ايني اؤمن Mtini مnyezimuungu na mtume wake wala msijie bushe naye nanyi mnasikia wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un walamsi kama wale wanausema tumesikia na kumbe hawasikii inna sharrad dawaa bukumul la yaakilun. akika vinyama viovu mbele ya Mwenyezi Mungu ni vile viziwi na bubu akili zao Walau alim Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum Na Mwenye Mungu angelijua wema wao kwao angewasikilizisha alau angewasikilizisha wangelegeuka wakapooza ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا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 na kwamba hakika kwa, kwa yeye tu mtakusanywa wattaqu fitnatan la tusiban alladhina lamu minkum khass wa alamu anna allaha na jikingeni na fitna ambayo haitoasibu walio dhulumu peke yao kati yenu najue kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu wadhkuroo id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhathafakum anas faawaakum fa awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat la'allakum tashkurun nakumbukeni mlipokuwa wachache mkionekana wanyonge katika nchi na ogopa watu wasikunyakweni, naye akakupeni pahali pazuri pa kukaa na akakutieni nguvu kwa nusura yake na akakupeni riziki nzuri ili mpate kushukuru ya ayuha alladhina amanu la tkhunu llaha wa rasuula wa tkhunu amanaatikum wa antum taalamun ayi mliwaamini msimfanyie khiana mwelezi mungu na mtume وَأَلَمْ يَخْلُقْنِي آمَنَ زِنُو نَأْنِي مَنْ جُوا وَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna na kwamba kwa Mwenyezi Mungu upo mkubwa. kubwa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Enyi haki na mkaifuata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 Hawa washirikina na wanafiki ni kama wanyama waovu kabisa Waliosibiwa na uziwi kwa hivyo hawaskii na wakisibiwa na ububu kwa hivyo hawasemi basi wao ni viziwi kwa haki na hivyo hawasiki wala hawaitamki na hawielewi na Mwenyezi Mungu kwa elimu yake ya tangu na tangu lao wangaliona ndani yao kuwa katika hali yao hivi sasa itakuja patikana kheri yoyote kwao hao au kwa nafsi zao na kwa watu na kwa haki basi angeli wafanya wasikie kusikia kwa kuongoka hata hakika ingia kilini mwao na hata wangelisikia na wakaifahamu haki basi bado wasingelifuata na mapuza hayawachi kwa kuzidiwa na pumbao enyi mlioisadikia haki na mkaifuata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 Na kufarikiana mkagawana mapande mapande na kama kuwacha kuamrisha mema na kukataza maovu kwani fitna hiyo dhambi hiyo haiwapati wale waliodhulumu peke yao bali inawapata wote Na namjue kuwa bila shaka kuadhabu ya Mwenyezi Mungu ni kali hapa duniani na akhera pia na hebu kumbukeni wenyewe wa waumini katika hali ya kuwa mnanguvu pale mlipokuwa wachache na wanyonge Malui walikudhilini kunyonge wenu nanyi mlishikwa na, na hofu wasije maluwi zenu kukunya kueni basi tena mkahama kwa amri ya Mwenyezi Mungu na makazi yenu yakawa Yazrib yani Madina na mkapata manusura kwa msada wa Mwenyezi Mungu na tawfik yake na kakuruzukuni gawira njema kutaraji mtashukuru kwa neema hii na katika njia jihad kulinyanyua neno la haki. Enyi mlioisali haki mkifuata, haikufalini kumkhini Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kufanya urafiki na maalui wa haki. Na kuhuni katika ngawira, au kwa kuwacha kwenda kwenye Wala walamsikhuni amana mnazopewa na nyimnajua amri na makatazo yake. Enyi waumini wenye kusaliki. Yueni kuwa fitina nafsi zenu inatokana na kupita mpaka katika mapenzi yenu kwa watoto wenu na mali yenu basi isiwe kupenda kwenu kuyapenda mali na wenenu ya yakazidi kuliko mapenzi ya Mwenyezi Mungu mtukufu hayo yataharibia mambo yenu najueni kuwa malipo ya Mwenyezi Mungu yanakutosheni kuliko mali na watoto